Druhý den se blíží ke konci, hm? zbývají čtyři dny. E, meditační klid v porádku, že jsou nějaké rušivé elementy. Všichni jsou spokojení. Hm? Někdy rušivý element je takéž požehnání, hm? e, takže Jestliže jsou hrušové elementy je dobré použít meditace meta. Hm? Krása meditace meta právě v tom, že se dá použít její použití i je vše strané. Hm? Jednak v každodenním životě, k vytváření lepších vztahů k blízkým, k rodině, k dětem hm? v práci. Hm? Zde člověk pracuje se většinou ze smyslovým vnímáním. A smyslový vnímání se nedá oddělit od diferenciace. Smyslový vnímání vždycky bude nějakým způsobem poškvrněno komplexem chtíče vůči řádoucímu objektu a odmítání neřádoucího objektu. Proto eh, asi všichni z nás mají zkušenost, eh, že udržet čistotu přátelství v každodenním životě eh, je eh, skoro eh, marné snažení. Hm? Ale eh, meta právě slouží k tomu, aby eh, vztahy, které máme s lidmi kvalita vztahu, které máme s lidmi, s osobami, nejenom s osobami, i e, s věcmi. Hm? V úzkém pojetí e, objekt prátelství jsou bytosti. V širším pojetí e, vše se stává objektem přátelství. Hm? Já tam dobrý Příklad, abych to ilustroval. Hm? Když jsem dělal v Japonsku e, trénink na, na Zemních, hm? náš e, učitel hm? Harada Roshi v Hošinji klášteru, vždycky jsme chodili žebrat do Obama, hm? Obamaši, e, rituální žebrání. A jednoho krásného dne, zase v zimě se chodí v sandálách no? a v takových e, hábitech, kde no? mnoho měchů chodí na bosko, no? To asketické třičení taky. A náš učitel Harada Roši po cestě do, do toho města, který je pod klášterem, uklous a spadl na takový klouzavý kámen a měl ohromné bolesti, z toho celý spadl na záda, ty záda mu nějaké stuhly celý nemohl se zvednout. A jaká je reakce necvičeného člověka? Rozlobí se na kámen nevycvičený jogín může kopnout do kamene. <laughs> běžná reakce, když se člověk třeba bruchne hlavou odvehne, že se ho zlobí. A co udělal Roši? Roši se, i když se těžko mohl zvednout to celé tělo ho bojilo, pohladil ten kamen jí i To je hodný kámen, tak pěkně klouže. <tějí> tak co to znamená? Že v hlubším slova smyslu, v přeneslém slova smyslu, objektem meta se stává vlastně všecko. I kameny, stromy a vše co se stává objektem meta, kvete, hm? včetně přírody. To je, je hluboké přesvědčení jogínu. A tato, tato představa není cizí je, i, je, v kultury, i v naší kultuře, i v křesťanství a tak dále. Hm? Vše, všechno živé a dokonce i neživé, to zpívá právě čistou láskou a smyslu meta. V buddhistické literatury jsou nesčetné, my nemáme bohužel čas na příhody, jsou nesčetné příhody o to, o síle právě meta. Já možná bych měl také, abych ilustroval tuto sílu meta, že to nejsou jenom příběhy. Já sám hm, jsem měl, jako ve svých počátcích, jsem, jako v nich, jsem strávil tři roky v lese na Šrilance. Hm? A e, náš učitel Njana Rama, byl právě e, velký praktikant hm? e, meta. A v lese, v Mitrigala a naši naši spolu spolubydlíci, spolužijící byly opice, stovky opic s černýma obličejima a s červenýma obličejima, dva druhy opice. Tím s červenýma obličejima se říká bandára, tím s černýma obličejima se říká Riláva vandára, riláva občas se hádali mezi sebou, ale největší bitky byly mezi eh, právě těma opicama s červenýma ksichtama. Hm? <laughs> Opravdu bytly, jako... <laughs> když, se, když byla bytova, no tak celý, celý les hm? eh, zv, zvučil nenámistnými eh, různými výkřikama a to. Navzájem se kousali, plno opice, jsme viděli, jak krvácí. A co dělal znešený Jan Rama v takovéto situaci? Vstoupil do samády meta, rozšířil své působení na les a po několika minutách les utichl. Taková je síla meta, když člověk si na ní zvykne, na, na praktiku meta a praktikuje, věnuje se tomu každý den. Může nejen sám sebe dovést k utěšení a k uvolnění, ale dokonce stáda no. <laughs> rozlobených opic, divoké hady, a sám se vystřídá všem nebezpečím. V klášterech na Širlance a v Burmě vždycky níši meditují mita, mita suta, metá ani sám sa suta. Hm? Slyšeli se někdy jste to? Eh, možná, že bych to měl recitovat. Chcete si dát nějakou recitaci? Meta je meta anusamsa suta meta suta meta suta pochází z džátak, hm? ze příběhu z minulých životů budhy, To necháme teď. meta anusamsa suta anusamsa znamená jedenáct výhod hm? anusamsa je výhoda výhody praktiky meta, aby eh, účastníci byli přesvědčeni o tom. Že meta, praxe Meta má velké výhody. Tedy za těchto jedenáct výhod hm? a přeložím do češtiny. No, jedenáct. Eka dasa a Eka jedna dasa deset. Mnoho slov sanskritu v sanskritu vpálí se podobá češtině. Hm? Tak zarecitujeme meta ani samosasuta z Anguttara Nikaya 11 Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhasse. Hmm. Namo tase bhagavato arahato samma sambudase. नमो दस्ये बगवतो अरहतो सम्मा संभुदसे मेताया विखवे चेतो विमुत्तिया आसे विताया भाविताया बहुरी कताया यानी कताया वतु कताया परिच्चिताया सुसमा Jmé E.K. Dasani samsa patikankati, katame E.K. Dasa, sukam supati sukam patibujati, napapa kam supinam pasati, manusa piohoti, a devata rakanti, naasa agiva satawa kamati. Tuvatam chitam samadhyati mukhavano vipasidati asamulho kalam karoti Utarim apativijanto brahmaloku pago hoti Metaya vikaveceto vimuttya asevitaya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatukataya paricchitaya susamardhaya ime ekadasa anisamsa patikangkhanti etat avoca bhagava etam sutva bhikkhu atamana hoti honti tak já prožívám to Význam je důležitý, co říká Budha. É, metá je, či bikavé, či to vymutý. jestli. Jestliže. Biku. Hm? <laughs> Jak se to veří, biku. Živá v Jestliže. Budete pěstovat eh, osvobození vědomí cestou Meta. Hm? Jestliže eh, toto vysvobození vědomí budete pěstovat, budete kultivovat, Bávitama Aservitama Jánika Dája. Jestliže se to stane vaše Jana, hm? e, vaše e, vozidlo, na hm? kterém vozidlo k osvobození. Hm? Jánika Thaya, vatu katáje. jestli se, se to stane předmět vaší meditace. E, Paričitája, jestliže tuto meditaci budete hromadit a jestliže se v ní budete snažit, e, dají se očekávat, jedenáct, Anusamsa, jedenáct výhod nebo jedenáct požehnání. Jakých jedenáct? Sukham supati, sukham pati Ten, kdo takto pěstuje meta, radostně vchází v spánek a radostně se Probouzí. Na pápakám, supinám, pasaty nevidí žádné špatné sny, nezná žádné špatné sny. Neexistuje, aby mělš nějaký košbá. <laughs> Takový případ neexistuje. Ten, kdo pěstuje meta, stále vidí jen dobré sny. Na pápakám, supinám, manusánám piohoty, a manusánám piohoty. Pio stane se oblíben mezi lidmi. A manusánám piohoty. A stane se i oblíben mezi nelidmi. Hm? Zde Amanusa se obzvlášť tím míní eh, různý duchové hm, strašidla, <laughs> dobrý praktikant mety se stává i přítelem, vešich různých strašidel, čarodejnic, <laughs> podobných tvorů. <laughs> Manus, manusánam Piyohoti a Manusánam Piyohoti Devata Rakhanti je stále pod ochranou Bohu Naasa Agivá satava Khamati eh, ne, nebude eh, nebo zraněn ani ohněm, ani nožem nebo zbraní. V budistické literatuře mnoho takových příběhů, hm, kdy sílou meta sám budha ve svých minulých životech se narodil. V těle jelena, když lovec po něm strýlel, ozářil ho meta hm? a nebyl schopen vypustit šíp. Hm? Mnoho takových příběhů, bulistický A co je nejdůležitější pro nás, další výhoda. Tuvatam, tam či tam diaty. jeho vědomí okamžitě bez potíží může praktikovat samány. Proč? Každý by se měl po dvou dnech praxe meta, by každý měl poznat na sobě, co je Eh, eh, nejjasnější eh, projev eh, vědomí naplněné meta, uvolnění. Hm? Hněv je to, co způsobuje, že tělo tuhne. Hm? Když se na někoho zlobíme, stuhne. Jestliže někoho máme, e, e, máme přátelství, otevřeme se k někomu, vše se uvolí. Jak mysl, tak tělo. Mysl a tělo, zkušenost mysli a zkušenost těla jsou vždy spolu spojené hm? v tomto světě, kde naše vědomí je dominováno smyslovým vědomím. V Mahabharata, tež ve Vysudimagá, je krásná ilustrace spojení těla a je, ducha. A krásný přerovnání. Podle Mahabharata, tež podle Vysudimagá, naše tělo. Hm? Je jako co? Naše tělo je jako krypl. Hm? <laughs> Proč jako krypl? Nikam nemůže jít. Když mě není duch, tak nemůže se pohnout. Je jako z Jaký je stav našeho vědomí? Naše vědomí je slepec. Proč naše mysl je slepec? Protože oko bez. Eh, oko nemůže vidět, pokud. Eh, není spojené s, s, s vědomí. Hm? Vědomí je slepé bez oka. Vědomí na to, aby vidělo, potřebuje oko. Slepec nemůže žít bez pomoci kripla. Kripl nemůže žít bez pomoci Slepce. A jaká je situace bytostí? Slepec a kripl se dohodnou dohromady, e, kripl navrhne slepci, sedni si mě, e, já si ti sednu na ramena. Hm? Tak slepec kripl sedí na ramenu slepce a říká mu, jdi dopředu, jdi doleva, jdi doprava, hm? sedni si, vstaň. Toto je situace bytostí. Hm? Slepec a kripl dohromady. Kripl se neobejde bez slepce, slepec se obejde bez kripla. Hm? Jestliže slepec a kripr e, e, jsou mezi nimi, jsou <laughs> nepohody, <laughs> náš život se stane peklem. Hm? Jest, ovšem, jestli slepec a kripr žijou v harmonii, hm? náš život, přestože žijeme na Zemi, se stane nebíčkem. Hm? A ta harmonie, právě nejlepší způsob utovorít tuto harmonii, je právě meta. A e, nejenom meta, i soucit, právě radost a odpoutání. Čtyři vznešené prebytky ducha. Čtyři božské prebytky ducha které umožňují přesto, že kripl a slepec žijí tady na zemi plné utrpení, je možné žít jako v nebíčku. Jestliže si člověk osvojil tyto čtyři vznešené prebytky, čtyři vznešené pocity, počínaje právě prátelství. Pátelství uvolňuje jak tělo, tak mysl a umožňuje harmonický styk mezi těma dvěma složkami našeho bytí tady. Bez meta tyto dvě složky našeho bytí nebudou v pohodě, nebudou harmony. Právě proto je důležité pro meditátora meta, aby sám na sobě vyskoušel, jak meta má uzdravovací funkci, jak pro tělo, tak i pro ducha. Jestliže pocit meta si je vžitý a stává se silný, zkuste eh, eh, při meditaci též z Meta uvolnit ty části těla, které vám dělají potíže, hm? jako kolena. <laughs> hm? e, vžít se do ní a prozárit je Meta. Důležité je poznání též při meditaci Meta, že tam, kam soustředíme mysl, hm? to je též poznání důležité vyhoze, bez tohoto poznání yoga nebude mít žádnou hloubku. Tam, kde se mysl soustředí v těle, tam proudí prána. To je důležité tyto znalosti tež použít při meditaci. A právě meditace meta změkčuje tuto pránu. Tím pádem harmonizuje vztah mezi duchem a tělem. co si přeji dlouhý život, není nic lepšího než meditace meta, která harmonizuje prožití těla i ducha. A umožňuje volné proudění prány do míst, kterých si přejeme. To se dá praktikovat. Ne? První na sobě, jestliže uspějete na sobě, můžete uspět i na druhých. Nechat vlastně eh, požehnání, není nic jiného, než eh, proudění eh, zdravé prány do druhých. Nechat proudit zdravou pránu do druhých. To na to člověk potřebuje dlouholetou praxi meta. Dlouholetou se ani nedá říct mnoho životů. <laughs> praxi meta, aby byl schopen opravdového požehnání. Tuva tam čita, ještě jsme dokončili 11 požehnání, tuva tam samá samadijaty. Z tohoto důvodu právě praktikant meta, ať si zvolí jakýkoliv objekt meditace, jakoukoliv techniku meditace, eh, naučí se bez problému, protože praxe meta je neoddělitelná od uvolnění. Úspěch v praxi meta se právě manifestuje celkovým uvolněním těla a ducha. Jestliže tělo a duch je uvolněné, jakákoliv v praxe se stává snadná. Jakákoliv v praxe vypasanová či samatová bude utrpením, jestliže je tělo a mysl není uvolněné. Hm? A co uvolní tělo a mysl, je třeba než poznat. To jsou teorie, ale zůstane o teorie, pokud to nepozná jogín sám na sobě. Podle eh, budistických spisů je to radost. Hm? Radost je, co způsobuje uvolnění. Uvolnění je, co způsobuje samády. že odhodlání bude úspěšné, pak přímá zkušenost vidění sebe a druhých ve stavu blaha je samozřejmě spojené s pocitem hlubokého štěstí, hlubokého blaha, které vede k uvolnění. Další výhoda. Muka vano vypasí daty. Eh, Muka je tvár, vano je barva. Hm? Eh, barva jeho tváre začne eh, zářit. To znamená, že jeho tvár začne zářit. Meta je to, co dělá bytosti láska, je to, co dělá bytosti zářivé. Hm? Zkusili jste to sami na sobě? <laughs> je důležité to prožít sám. Mukava, vypasí daty. Asamunho, kálam Karoti Ten, kdo. Jogin, který se věnuje v životě praxi meta, neexistuje, aby zemřel bezvědomý, zemřel s plným vědomí. otupení, ale zemře v jasnotě. Hmm? To je ten význam. Utarim Apativi Janto, Brahma, Louku, Págo, Hoti. Jestliže nepozná to nejvyšší, což je v buddhismu Nirována, Brahma, loku Págo, Hoti. Bude mezi brahmi, bude mezi eh, ty nejlepší božské bytosti. To je jedenáct výhod meta. Hm? Myslím, že i jedna, dvě, tři, čtyři z nich nejsou špatný. <laughs> Všech jedenáct jsou <laughs> vlastně tažké poženání jogi, která yoga může dát. Hm? Čili praxe jogi je neoddělitelná od praxe přátelství. Proč? Protože yoga není nic jiného, než harmonie. Právě harmonie tajemství harmonie je, je, je meta. tedy eh, aspirace, prání a nakonec realizace. Eh, chtíče být prospěšný sobě i druhým, Co nás dělá prospěšný sobě i druhým je právě poznání opravdového štěstí. začátku, Když jsme začali hovořit o meta, zmínili jsme se o prvním verši v Udáně, v písmu Udána. Hm? V verši, kde Buda říká, že když eh, svou myslí prozářil všech deset směrů, hm? neviděl eh, žádnou bytost, která eh, eh, má něco radši ne sama sebe. Hm? Co to znamená? My sami dobře víme, že jsme pěkný potvory. <laughs> Jak se můžeme mít rádi? Mít sebe sám rád, znamená sám sebe překonat. sám sebe překonat, je nalezení velkého já. Hm? A taková materská láska? Přece... <laughs> ne, ne, teď je, je, bude čas na otázky, ale teď je, je, se nevěnujeme otázkám, věnujeme se výkladu. Když se věnujeme výkladu, není dobré přerušovat. No a tím, jelikož Náš čas je omezený, hm? meditace není omezená, yoga není omezená, ale náš čas je omezený, tak schrneme, hm? jelikož zítra se začneme věnovat eh, druhému vznešenému přibývání, hm? druhému znešenému pocitu, soucitu, hm? který, jak jsme vysvětlili, už se zpět hm? S meta, meta a Karuna jsou od sebe neodělení a jsou základem vlastně štěstí bytostí. Dle buddhistické filozofie, vysvětlení jak v Mahajáně, tak v té rovádě, štěstí bytostí vlastně je v úzce zpěto s jejich silou. Hm? Silou jejich metá a káhuna, silou jejich přátelství a soucitu. Proto meditace na radost přichází jako třetí po meditaci na přátelství a soucit. Přátelství a soucit je opravdové štěstí. A jak už jsme mluvili o tom, toto opravdové štěstí je možné realizovat ve své čistotě pouze jestliže doprovázeno odpoutání. Potom čtvrté vznešené, vznešené prebývání je právě prebývání u, pekha, u pekša. Rovnováhy vědomí. Tak navazují tyto božské přebytky vědomí na sebe. Je třeba je vidět jako jeden. Ze začátku jsou od sebe jasně oddělené. Postupem času se stávají vlastně jeden celek. Jeden celek integrace. pocitu v čisté vědomí. Nebo zase integrace čistých pocitů v čisté vědomí. Čisté pocity jsou čisté vědomí, čisté vědomí jsou čisté pocity. Teď zbývá málo času, proto si zopakujem hm? všechny ty fáze meta. Co je první fáze? Poznání blaha spojeného z meta, uvolnění spojeného z meta, jasnosti spojené z meta, jemnosti spojené z meta. přímosti spojené s Meta, flexibility spojené s Meta, jasnosti spojené s Meta, poznání blaha, který se, se skládá z těchto elementů, sobě samé. Druhý krok je rozbíjení hranic. Hm? Jak už jsme řekli, v tomto procesu rozbíjení hranic právě vystane šamata hm? To znamená e, symbol, jasný symbol objektu, hm? Prohloubení. Nebo znak. limita znamená znak. Aby eh, jsme uchopili objekt v mysli, potřebujeme eh, poznat znak objektu. To je důležitý pochopit. Bez eh, znaku objektu nemůžeme pochopit objekt. tomu znaku objektu, který mysl může chápat. Pokud nebereme znak objektu, tak nevíme, že okno je okno, že zeď je zeď, že dveře jsou dveře. První musíme uchopit znak objektu. diferenciovat. Hm? Právě tomu znaku objektu se říká nimita. Dle filozofie Yugačára, kterou mám ne, kterou obzvláště studuju, všechny objekty meditace bez výjimky, ať samatové nebo vypasanové, nejsou nic jiného, než reflexe, vědomí, hm? které pochází z vědomí samotného. Znak to znamená my můžeme uchopit meta, opravdu podstatu meta, co meta je, jestliže rozbijeme hranice, jestliže nerozbijeme hranice mezi sebou a druhými a mezi eh, předměty, které jsou pro nás objekty. které máme rádi, které se nám líbí, a objekty, které se nám nelíbí. Hm? Bez rozbití této hranice nemůžeme uchopit čisté přátelství. Je důležité to pochopit. Proto tato praxe je důležitá. Hm? Umožňuje uchopení objektu. A bez pevného uchopení objektu není možné absorbovat vědomí v objekt a sjednotit vědomí s objektem. To je stav Diany. Ve stavu Diany právě se. E, e, rozlišení mezi subjektem a objektem ztrácí, protože mysl je schopná se absorbovat ve znak objektu. Čili dočasně je dochází k sjednocení vědomí s objektem, neozlišení vědomí. A toto je možné jedině, jestliže znak objektu je jasně chápán. A to v praxi meta právě umožňuje tato praxe rozbíjení hranic. Jestliže meditátor jogín má zkušenost v, s absorbcí vědomí v jiné objekty, pak právě absorpce v objekt meta, ať si vyvolí jakýkoliv objekt, se stává snadná, jestliže Jogin ještě nemá zkušenost dhyány a chce jí dosáhnout právě na praxi meta, jestliže střídá objekty, tak jak jsme to, jsem to teď učil, nedosáhne dhyány. Musí si vybrat jeden objekt, na kterým se trénuje v absorpci. A tato praxe meta na jednom objektu je doplněná právě praxí kterou jsme popsali o rozbíjení hranic a rozšíření objektů do všech směrů, na všechny bytosti, v hlubším smyslu na všechny předměty. Takže se jedná vlastně o jednu souvislou praxi. Hm, tyto, je, ze začátku jsou tyto úseky praxe oddělené, ale postupem času splynou v jednu meditaci. A tím, že se pocit meta stane familiérním, je, Absorce v meta, ať už je to na sobě nebo v druhých, nebo na sympatických, nesympatických, e, ženských osobách, mužských osobách, blízkých osobách, vzdálených osobách, se stane familiární věc. Sílou právě zvyku. Tedy, jestliže meditující chce dosáhnout, nemá, nedosáhl absorbce na jiném objektu, jako na, na dechu, a chce dosáhnout absorpce na meta, musí si tedy vyvolit, a to je doplňovací praxe, může ji spojit s těma třema fázemi praxe, které jsme vysvětlili, musí se tedy věnovat jedné osobě stále si vizualizovat delší dobu jednu osobu. Ne? Absorbce může nastat jedině, jestliže mysl najde schopnost zůstávat bez přestání na jednom objektu. Jestliže člověk dosáhl této schopnosti na dechu, no pak je to hračka. Ale jestliže to nedosáhl na dechu nebo na jiném objektu, no pak to hračka není. Bude se toho bude muset trénovat hm, dlouhou dobu. Není to tak sladné. Čili se musí vybrat jednu osobu. A ta osoba musí mít jisté kvality, hm, o, kterých teď, o které teď vysvětlím. prvé tato osoba musí být žijící osobou. Pozdě já nebudu vysvětlovat filozofický význam tohoto, to je trochu složitý, hm? to má svůj význam. Doufám, že všichni najdete zalíbení v této meditaci a dosáhnete diány v ní, hm? pak uvidíte sami, nemůžete. Jestliže vezmete jako objekt diány eh, osobu, která eh, už tady není, hm? neuspějete to je jedno z tajemství naší struktury vědomí, které, jestliže se budete hlouběji věnovat, Joze sami poznáte, nebudu teď vysvětlovat úvody. Tak to je první věc. Ta osoba, kterou si vyvolíte, by měla být stejného pohlaví. Hm? Pokud není člověk homosexuál a podobně, tak je by komplikovaný samozřejmě. Proč stejného pohlaví? Protože eh, na tuto osobu budete používat dlouhou dobu a budete se koncentrovat na ní. A eh, eh, pokud eh, nemáme eh, Vysokou úroveň realizace je atrakce vůči druhému pohlaví, je náš zvyk, který jistě vyplane, kdy jistě se bude manifestovat, jestliže dlouhou dobu budeme kontemplovat. Osobu druhého pohlaví. Třetí, ta osoba, kterou si Jogín vybere ke dosažení Diána v meta, by měla být osoba jistého. Kterou, které si váží. Čili pro většinu z nás ty osoby, které jsou nám nejfamiliérnější, jako naše rodiče nebo sourozenci, jsme familiární s jejich nedostatky, které, když na ně budeme dlouho o nich kontemplovat, Začne o nich myslet a to může se stát překážkou. Právě proto je důležité, většinou se radí vzít eh, osobu, která si učitele, nejlépe duchovního učitele, eh, v kterém člověk nemá tendenci hledat eh, slabosti a váží si ho vůči jeho eh, cnostem. No a princip je stejný, jaký jsme vysvětlili. Není třeba si vybavit jeho tělo, stačí si vybavit jeho tvár. Jeho tvář si člověk vybaví po meditace na sobě, pro si jasně uvolní sám tvář, meta. Jogín si může vzpomenout na budou arahatým nebo bodysatová velokita švára, uvolněnou tvář, lehký úsměv ve tváři, nenucený úsměv, úplně přirozený. Potom, co vizualizoval takovou tvář na sobě, vizualizuje si tu osobu, kterou si vybral k meditaci pohloubení v meta. Vizualizuje si ji se stejným úsměvem. Jestliže tvář té osoby, které si člověk vyvolí, není zažitá, ta osoba není familiární, Tak je dobré mít jeho fotografie. Občas si vybavit. Tak, aby když na tu osobu člověk medituje, jasně se objeví před jeho duchovním okem. Jasnost objektu umožňuje pevnost vnímání. Jestliže objekt není jasný, ne, vnímání nemůže být pevné. Právě tohoto v Mahajánové tradici, obzvláště v tibetské tradici, jsou Šíleně složité v, tam, v tantra tradici vizualizace v různých eh, eh, eh, desítek osob a, a v pozadí. Eh, když všechno to vystane jasně v mysli, no tak pak eh, eh, to použít k praxi, prohloubení a tak dále. A to už je pak hračka. Protože člověk se vytrénoval na tí složitý mandale, která se mu jasně vybaví, kdykoliv si řekne mantru ty mandaly a tak dále. A pak to není nic jiného než cvičení v hlubší koncentraci. Objekt koncentrace musí vždycky být jasný objekt. je nemožné dojít k hlubší koncentraci bez jasnosti objektu. V teravádové tradici a ne, tedy v původním buddhismu nejběžnější meditace na hlubší koncentraci byly kasíny, barvy a elementy pozdějším buddhismu, pak na různé božstva, bodhisattvy a mandaly. Původní forma jsou barvy. Ta barva, kterou člověk, která se stane objektem absorbce, je úplně jiná než ta barva, kterou člověk původně vidí pouhým okem. Ta barva, která se stane objektem absorpce vědomí, je prozářená barva, hmm? Prozářená vědomí. Objekt, který se stane objektem absorpce vědomí, je prozářený objekt. Objekt prozářený vědomí. A to je jedině možné, možné, jestliže tento objekt je jasný. Hmm? jasně uchopen jeho nimita, pak se může stát šamata nimita. To je stejný s dechem, to je stejný s meditací na barodu, to je stejný ze všemi meditacemi. A to je stejný v vypasanové meditaci. To, vypasanová meditace doplňuje samatovou meditaci, samatová meditace doplňuje vypasanovou meditaci. Vypasanová, vypasaná nemůže e, být úspěšná, jestliže se ztrácí jasnost objektu. Čili moudrý meditátor šamaty vypasané kombinuje šamatu a vypasanu. Jestliže, jestliže praktikuje vypasanu, mysl začne těkat Jde na samatu, jestliže praktikuje samatu a mysl se stane ospalá, e, praktikuje meditaci na vyplasanových objektech. Hm? Tím pádem si udržuje jasnost vědomí. Hm? opak čeho samata je opak roztěkané mysli hm? samata může jedně úspět jestliže dosáhne čeho jestliže se samata zbaví tendence vědomí k ospalosti hm? vypasaná je opak čeho Vypasané je eh, eh, opak eh, otupené mysli. Ale vypasané může uspět jen tehdy, jestliže se eh, mysl zbaví tendence k těkavosti. Chcete to znalosti možno taky použít v meditaci Meta? Hm? prohloubit tuto meditaci. A Meta se stane moudrostí. Vraťme se tedy k... Meditace meta za účelem diana. Meditující tedy drží tu limita objektu, který si vyvolil. Jestliže se strácí jasnost tohoto objektu a jasnost pocitu vůči tomuto objektu, znovu opakuje tyto čtyři predsevzetí, he, o kterých jsme mluvili. Tím si uchovává jasnost objektu jasnost pocitu vůči tomu objektu. Jestliže což je těžké, jestliže se pocit nemění hm? a zde objekt se nemění, protože si vybral meditující stejný objekt, no tak pak to jde do samády. A, eh, člověk může projít první, doho, třetí diáno. Hm? a to to trpělivost hm? a snahu. Ale jak už jsem se zmínil, meditace meta je možno provozovat v jakémkoliv stavu mysli. Hm? Ovšem, čistota mysli nezůstane v běžném stavu mysli. Čistota eh, Eh, pocitu nezůstane dlouhou dobu. Čistota pocitu bude moc zůstat dlouhou dobu bez komplexu eh, eh, lpění na příjemném a odmítání nepříjemného. Dlouhou dobu jen ve stavu prohloubení vědomí. Hm? To jste se vyzkoušeli sami už. Hm? Tento princip je jasný. A teď e, poslední poznámka. Jelikož většina z nás asi nemá moc času na meditaci meta, je možný... E, Praktikovat tak, že ta první fáze hm, vždycky je nutná. Hm. Někdy, když, má, když máte mnoho času, třeba praktikovat delší dobu, jak už jsem se zmínil v Burmě, jestliže je třeba měsíční meditace meta nebo týdenní meditace meta, polovina časů je strávená právě na eh, meditaci první fáze. No, to je důležitá. No a po první fázi, jestliže má, jestli je čas tak je možný tež druhou fázi, třetí fázi a nakonec, jestliže ještě není Diana, není člověk familiární s Diánou, pak pracovat na ty, na, na, na ty Diana meditace na jedno objektu, záleží na času. Když člověk nemá čas, je možný klidně eh, občas přeskočit druhou fázi nebo přeskočit třetí fázi, hm? prostě se familiarizovat s touto praxi. A třetí fázi je možno dělat eh, stručně hm? a možno dělat detailně zase. Detailně to je těch 12 objektů eh, v deseti směrech. Hm? Jeden z něho po druhém začít s východem. Hm? Podle, vysu, podle učení Maga, po východu je západ. Hm? První před sebou všechny bytosti v, nekone, v nekonečných světech před sebou, pak za sebou, pak napravo. V sanskritu v, v, v páli. Pravá strana znamená tež eh, jich. Jich a pravá strana je stejné slovo. Ne? Dakšina. A v indické tradici pravá strana je vždycky. Eh, je, já bych to naznačil, je vždycky e uh, auspicious, ne, jak, se, hm? ne, pravdíva, jak se říká. Hm, prodigal. Ne, pardon, jak se říká auspicious. Auspicious. E. Co přesně? Ne. Yeah. Oh, se auspicious. Ne. E je přísnívá, no? Dejme tomu. Taky ještě není nejlepší překlad, ale le Na pravá strana dává požení, je příznivá, je, proto když pojedete do Indie, nikdy neplatíte levou rukou, což je, to znamená, když zaplatíte levou rukou nebo podáte někomu levou ruku, tak to je znamení nerespektu. Hm? Kromě toho indové, si tež levou rukou <laughs> umývají a zadek, ale to... A pravou rukou jí, Nikdy nejíst levou rukou, to je to nejhorší, co můžete udělat vždy. <laughs> Když zaplatíte někomu třeba Můžete si něco koupit, zaplatíte levou rukou, tak třeba ten prodavač odmítne příboj peníze. Možná to urážka. Mm. Čili pravá strana první, pak levá strana. Pravá strana je jich, levá strana je východ. Mm. E, e, e, e, je, no, co to říká je sever. Právě proto v mantre Avalokiteshváry, vzdešeného Avalokiteshváry eh, bodhisattva soucitu eh, se říká Váma Disha Stita Krishna Džinaya. Eh, jelikož bodhisattva Avalokiteshvára má slib hm, kvanzeho má slib spasit všechny bytosti, proto stojí stále na levé straně. <laughs> Protože vše nepříhodné je na levé straně. Všechny viděci hm, ne, jsou na levé straně. Proto Avalokite Švára by spasil všechny bytosti, stojí stále na levé straně. Nikdy neopustí trpící bytosti. Hm. Jít levou stranu, to je jít stranou neštěstí toho, co je nepříznivé. Hm? To, to jsou kulturní věci. ale je to taky zajímavé. V praxe tantry je taky, co říká, v praxe levé ruky. Hm? Proč levé ruky? protože není uznaná v, v tradici a je považovaná za nepříznivou tradici. Čili levá ruka se může stát požehnáním. <laughs> No a e, pak mezi směry. Mezi směry tež začínají e, jeho východ. Hm? Já to pletu s čínštinu, v čínštině jeho no, východu jeho. <laughs> a pak opačný směr, zase, hm? a nahoru a dolů. Hm? V každém směru nekonečné světy 12 objektů. 4 předsevzetí. Každý objekt 4 předsevzetí. A ty nás, ale můžeš Pojednám, pojednám. Člověk si musí vzít čas. Mm -hmm. V pavok, v pavok, kde já jsem byl vychovaný, eh, tato praxe je. Po, po tom, co se člověk naučil džána v Meta, je spojená se 480 prohloubení v Meta. Hm? Které člověk vstoupí do prohloubení Meta, hned vystoupí, vstoupí, vystoupí, vystoupí, vystoupí. Proč? Protože jakmile změní se objekt, tím hm? mysl vystoupí z, z džány. Co je stav džány? Ve stavu džány eh, není možné, aby mysl změnila objekt. Jakmile, když změní objekt, musí vystoupit první z džány, pak může změnit objekt. Proto je to spojení ze 480 vstoupení a vystoupení do, do džány. A každý vstoupení a vystoupení, to je okamžiček. Čili to trvá přibližně hodinu a půl. Hm. Ti, co jsou Mazáci, ty to stihnou možná za hodinu, no, těch je málo. Většinou na no, hodinu a půl společná meditace. 480 prohloubení, vstoupení a vystoupení v metadiánu. To dělá mysl pružnou schopnou odpoutání se od Diany. Naučit se diánu není tak eh, těžké. Odpoutat se od jány, to je těžké, a odpoutat se od e, vědomí, to je ještě těžší, jestliže to člověk dokáže, pak dokáže všechno, a to je vlastně příprava na to. Hm? Poutat se od vědomí je jen možné, jestliže pocity jsou čisté. Jestliže pocity nejsou čisté, nikdo nikdy se od vědomí neodpoutá. Je důležité o tom uvažovat a poznat to, ne teoreticky, ale prakticky. A o tom, že když má tu jednu osobu na hmm. třeba tu meditaci metář chce vstoupit s představou osobu do stavu a ten obraz přestává být jasný, tak se tam opakují ty zetí. ty jsou směrovaný k té osobě, mm -hmm. aby ona byla prosta. No a, to. a existují nějaké znaky mezi první, druhou, třetí fází, protože mezi první a druhou, mezi námi a bouráním rání se třeba říkala, že často to je několik dnů, to má týdnu, ale existují tam nějaký Znaky třeba ostrosti, měl by si člověk třeba snažit vyostřit tu vizualizaci nebo jenom se má ten pocit. Nejdůležitější je pocit, to je meditace na pocit. Ale pocit e, bude e, jasný jenom na jasným objektu. Hm? Jestliže objekt ztrácí jasnost, tak pocit taky ztrácí jasnost. Hm? Protože pocit je e, jakoby. E, e, na hlavní náplň vědomí. Hlavní náplň vědomí je pocit. Vědomí neexistuje bez faktorů vědomí. A všechny faktory vědomí podle bulistické filozofie se střetávají v pocitu. Pocit je eh, bod setkání, kde se veškeré faktory vědomí střetávají. A vědomí neexistuje bez faktorů vědomí. Hm. No, ještě jenom jeden Třeba práci učení satipatány se ty patánice, pocity nebo vůbec budismu rozhodleno příjemné, nepříjemné a neutrální. Hm. Dá se i takhle v ráci těle těch třídě ten i pocit třeba z praktikování v těch jednotlivých fázích? Nebo se to může třeba pak projevovat nějakou varvou nebo i, i věmem třeba ve tváři, nebo by to mělo být, já totiž se přiznám, že do těch pár dnů ještě tu zkušenost nemám přímo velkou a ten pocit je pro mě těžce jako uchopitelný. Vše je spojený. Vědomí je jeden mechanismus. A člověk si musí ty faktory toho mechanismu rozdělit, aby si je mohl dát dohromady ale všechny faktory vědomí, jak už jsem řekl, to, co říkáš, barvy a tak, to jsou objekty eh, konceptualizace, hm, což je saňa. Ten eh, nejdůležitější eh, netělesné skandy jsou čtyři skandy. Skanda eh, nebo agregáty eh, pocitu agregáty konceptualizace, agregáty, eh, agregáty faktorů vůle, hm. A pak agregáty, agregát vědomí samotného. To, co je v nás netělesné, to jsou jenom tyto čtyři agregáty, které obsahují všechny faktory vědomí. Hm? A tyto faktory vědomí jdou stále pohromadě, jsou neodělitelné. V momentě, kdy pocituješ něco, tež si konceptualizuješ něco. A tež provozuješ vůli vůči eh, tomu. Vůle se eh, vyjadruje čím pozornosti. Pozornost vede mysl k objektu. Pozornost je jako kormidlo objektu. Bez toho kormidla eh, se k objektu nedostaneš. Mysl je jistá struktura. Hm? Čím víc člověk na to potřebuješ, právě vypasanu, aby si tu strukturu eh, jasně viděl. Hm? Jestliže vidíš mysl jako strukturu, pozbýváš představy já. Z čeho pochází představa já? Z toho, že eh, člověk není schopen a ochoten vidět mysl jako proces, strukturu. V této struktuře neexistuje žádný pevný bod. Všechno na sebe navazuje. To hledání pevného bodu to není nic jiného než projev nevědomí. A tohoto projevu nevědomí se člověk může jedině zbavit právě Meditací vypasaná. Tato samata by měla být spojena s vypasaná. A jestliže samata je k dispozici, vypasaná je hračka. Předtím hmm. už máme. Čas na meditaci. Poslední otázka, zítra se budeme věnovat víc otázkám. Tady byla já nějaká otázka, už no, určenou. No, jestli se ten budha nespletl, když... <těk> <těk> <těk> je, buda se nikdy nespletl, bo se někdy nespletl, protože to je budem, <těk> <My> když se pleteme. <těk> uh, mateřská láska je taková, že uh, ta matka se upozadí ve prospěch dítěte. A co je na tom špatného? No a Boha říkalo, že viděl jenom bytosti, které mají rádi nejvíc sebe sami. No, je třeba na to myslet. Hm? Poznat, co je... Každá bytost má je označovaná tím, že pídí po štěstí. Bez výjimky. Slepě pídí po štěstí. To je reflex, který je dan i, od, jak už jsme mluvili, do jednobuněčního organismu po ty nejsložitější organismy. Smysl života je štěstí. Každý se přeje štěstí, jenomže eh, pitosti jsou popletené, co se týče významu štěstí, proto eh, eh, hledání štěstí se stává utrpení. Právě proto je tak důležité poznat, co je opravdové štěstí. Jedně matka, která pozná opravdové štěstí, je tež schopná předat toto opravdové štěstí svému dítěti a tak dále. Jelikož matka je popletená o tom, co je její vlastní štěstí, proto... <laughs> proto není schopná, i když to chce, dát dítěti to nejlepší, co si přeje. Protože sama neví, co je opravdové štěstí. Opravdové štěstí je, je prátelství bez slpění. Já se na ten znak objektu, jestli ho máme všichni stejný? Nemáme všichni stejný. Já ti dám příklad, aby si to uvědomil, že ho nemáme stejný. Teď si představme, že všichni, jak tady sedíme, půjdeme na procházku, dejme tomu, na k do Prahy. Hm? A projdeme od Příkop do, k Národnímu muzeu. Hm? A o Národního muzea si sedneme někde do kavárny na Vynoharady a zeptáme se navzájem, kdo co viděl. Přestože jsme prošli stejným, stejným Václavským náměstí, budeš se divit, že každý z nás si všimne něčeho jiného. Kdo hledá boty, ten si všimne, kdo prodává boty. Kdo hledá, hledá nějaké ladné koběty, ten si všimne nějakých hezkých dívek. Kdo hledá knížky, ten si všimne knížek. Kdo hledá e, hezké auta, ten si všimne nějakých aut. Hm? A tak dále. E, pro nás, hm? e, otváště e, pro nás lidi, když vezmeme si třeba 5000 korun, teď máme bankovku 5000 korun, jaká je odávna? Už se ani nepamatuju, já jsem ji se smějí. Dejme tomu, 1000 korun je moudrá, modrá. Hm? Tak Když vidíme modrý papír, a vidíme třeba červený papír 50 korun, teď už 50 korun je víc. <laughs> tak máme jinou reakci, hm? protože bereme e, jiný e, obraz objektu, hm? uh -huh. jinou nimita. Teď, když pes uvidí tisíci koruny, nebo 50 korunů, očuchá to. <laughs> Ten čumák, co vidí, je stejná barva, co cítí čumákem, to je stejná tvrdost hm? objektu, ale je, vyčurá se na tisíci kronů nebo na padesáti kronů a vůbec za to nezajímá. Tam hm? má úplně jiný reakce. Proč? Protože jeho limita hm, toho objektu je úplně jiná. Zase uvidí někde v koutě schnilou kost a od zase, <laughs> začne klepat a bude mít velkou radost. Protože jeho limita toho objektu je úplně... My, Zase uvidíme tu, tu kost a budeme mít k tomu odpor, protože limita toho objektu po nás je úplně jiná. Tak si zameditujeme.